Här är Folkminnespodden med Bengt Dag Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Idag tänkte vi uppmärksamma en bok som kom ut 2014, utgiven av Kungliga Gustav Adolfs Akademin för svensk folkkultur. Det är den akademi som ger oss ett ekonomiskt bidrag för övrigt till den här podden så att den är möjlig för oss att genomföra. Den här boken den har titeln Från renhållningsjon till modeaccessoire. 10 000 år av relationer människa-hund i Sverige, utgiven under redaktionsskap av Ann-Sofie Gräslund och Ingvar Svarnberg. Och Den här boken den innehåller artiklar som ursprungligen var föredrag vid ett symposium i Uppsala. Och Det handlar alltså om hunden och en artikel den handlar om fynd av hundar från stenåldern och framåt. En annan handlar om gravpoesi som är riktad till hundar. En tredje om hunden i konsten och en fjärde om några legendariska hundar. Och då, bänkt ligger du illa till som skribent av den artikeln. Ja, det är faktiskt sant att det var jag som blev tillfrågad om jag ville skriva om legendariska hundar- eh... I den artikeln inleds med exempel på hunden, hur den har uppfattat sin nordisk folktro. Det finns ju sägner om Odens jakt. alltså När det var höststormar så kunde man höra ett jaktfölje med hundar och eh, hästhovar och, och sånt som drog fram över trädtopparna och det var Oden och hans jaktfölje. Och flera sydsvenska sängner handlar just om de här hundarna. Att någon tar hand om Odens hundar och utfordrar dem och så vidare. Men annars så den gestalt i folktron som framförallt förknippas med hundar det är ju djävulen själv. Han kunde uppträda som svart hund och det finns flera folksängner om till exempel några kortspelare som sitter och spelar kort en, en hel dag så tappar en av dem ett kort och böjer sig ner för att plocka upp det från golvet och då ser han att under bordet så ligger det en stor svart hund och när hunden öppnar gapet så kommer det ut eld ur det för det är fan själv som Sitter där och är beredd att ta de här syndarna med sig. Mm. Och när vi bestämde oss för att vi skulle låta det här avsnittet handla om hundar, då kommer jag ihåg hur det var när jag var en ung folklivsforskarstudent som tyckte att jag borde göra egna inspelningar och egna upptäckningar och sökt upp en kvinna i Västjämtland. Och hon berättade då om en historia om hur hon och en annan kvinna skulle sova i över i grangården. Men båda drog sig för att gå lägga sig eftersom det fanns ett rykte som sa att man inte kunde sova i det där rummet. Till sist gick de ändå in och la sig. Men de låg båda två vakna ett bra tag. Sen när den ena vände sig om då såg hon en stor svart hund. Stor och lurvig med otäcka ögon. Men då sa den andra bara –Säg ingenting, Bryr dig inte om det där du, för jag har sett samma sak. Och det där var ju liksom historien. Men det, det är lite intressant är ju det att egentligen var ju den där hunden ett varsel om någonting. Ja, va? Om det kunde ha varit ett dödsbud eller om det var något djävust eller vad det var. Men fortsättning fanns inte med i historien. Nej, alltså Många har ju tolkat just svarta hundar som visade sig att det var ingen vanlig hund. Utan det var... Ofta jävelen själv som, som var ute i gestalt av en hund. Och eh, i sägner om syndare så heter det ofta att eh, de hade svårt att dö- och eh, när man kom in i rummet där de låg i sin säng- så kunde man se att under sängen så låg det en svart hund. Det var djävulen som väntade på sitt byte. Men eh, hundar har också varit föremål för religiös dyrkan faktiskt- och eh, Det finns en bok som har kommit ut i svensk översättning för ganska många år sedan av en fransk eh, historiker som heter Jean-Claude Schmitt och eh, titeln är Den heliga vinthunden. Det var ett eh, lokalt helgon i Frankrike på medeltiden, Saint-Genefeur och antagligen så var det från början en människa. Men sen kom ortsbefolkningen där att eh, överföra namnet på ett hundhelgon som var just eh, en vint Och eh, det berodde på att man hade hört en berättelse som i själva verket är en vandringssägen men som man då den gången trodde var en sann händelse. Och det var en familj där man hade en vakthund och där fanns det också ett litet barn som låg i en vagga. Och eh, man lät det här barnet ligga ute och... Eh, barnets far kom hem en gång och hörde då ett väldigt skrik från barnet och när han då kom närmare så fanns den här hunden där och var alldeles blodig om tänderna. Och han trodde ju att hunden hade angripit barnet så han tog sitt svärd och dödade hunden med en gång. Men sedan han såg närmare så var det alltså en varg som låg alldeles bredvid och som var avlivad och då förstod han att Hunden hade räddat barnet när vargen kom för att kasta sig över barnet. Och eh, han ångrade naturligtvis då sin, sin handling. och eh, Man trodde att eh, om man gick och offrade till det här hundhelgonet så var det liksom bra bland annat för barnsjukdomar. När vi pratar om hundar, då måste jag väl också få prata lite om min favorithund, nämligen Karl XII hund Pompe. Den kungen älskade nämligen hundar och som ett exempel på det var det att han i fälttåget år 1700 hade med sig inte mindre än fyra hundar. Det var Cesar, Snushane, Turk och favoriten Pompe. Pompe är den som har blivit mest känd men egentligen var Pompe tre olika hundar och en av de här hundarna ligger faktiskt begravd i Karbergs i Solna. Det är den pompe som dog 1699 och där finns gravstenen som man kan gå och titta på om man har lust. Men då var det så att det var inte bara pompe som deltog i kungens fältåg. Det gjorde också skalden Israel Holmström och han skrev faktiskt ett epigram till minne av pompe. Och det är en vers som jag tycker är helt oerhört bra. Den lyder nämligen så här. Pompe, kungens tronedräng, dräng, sovar natt i herrens säng. Sena vår och resor trötter ledan av vid kungens fötter. Mången stolt och fager mö önskade som pompe leva. Tusen hjältar eftersträva att som pompe dö. Och den här versen den analyseras i den här boken vi nämnde. Från renhållningsjon till modaccessoire. Tillsammans med andra begravningsdikter gravdikter om, om hundar av litteraturvetaren Daniel Möller en annan välkänd hund är ju också då filmstjärnan Lassie Ja visst. som är en rollfigur skapad av den brittiska amerikanska författaren Eric Knight och Lassie det är ju en kolletik och den första filmen som heter Lassie på äventyr den kom 43 och där spelade hunden mot själva Elisabeth Taylor och filmen blev sen nominerad till en Oscar med påföljd att antalet kollehundar ökade markant i USA. Sen kom det ytterligare filmer med Lassie, den som kom för drygt tio år sedan. Det eh, handlade också om då hur den fantastiska hunden tvingades hur familjen, den fattiga familjen var tvungen att sälja henne. och Sen lyckades hon rymma och tog sig då hem hela den långa vägen. Minst 80 mil fågelvägen. Mytiskt. Ja, så att temat i eh, lassifilmerna, det är ju väldigt mycket så där, Hundens trofasthet. Hur trogen han är sitt husbond folk. Och det där, det är ju ingenting nytt. Lassifilmerna har föregångar i tidigare århundraden. Och eh, det, ett exempel från Wales, det är en sten över en hund som eh, precis samma berättelse berättas om som den om Saint-Genefort i Frankrike eh, att eh, ett litet barn attackeras av en varg men hunden räddar barnet men eh, sen missförstår eh, husfadern scenen och dödar hunden. och eh, En annan hund i från, eh, från Storbritannien det är ju Greyfriars bobby som eh, finns avbildad som skulptur i Edinburgh. Eh, Om honom berättas det att eh, han var eh, en hund som ägdes av en, en polisman som plötsligt dog. Och eh, hunden fattade liksom inte riktigt att husbonden var död så att eh, han gick och satte sig vid graven. Och där vid denna grav satt han då troget i 14 år och eh, folk i grannskapet de eh, gav honom mat och så. Och eh, det här gjorde sånt intryck så att eh, det här Bobby han, han blev alltså en, eh, en hund som alla i Skottland kände till. Och eh, hans, eh, hans rörande trofasthet att han väntade då... I, 14 år på att hans husboende skulle komma tillbaka för att hunden fattade ju inte att den här polismannen hade dött. Det var bara människorna i omgivningen som visste mm. det. Och nu tänker nog också många på den japanska hunden Hachiko som också väntade på sin husse. Hachiko var en hund som eh, levde mellan 1923 och 1935 och hans husse var professor på Tokyos universitet. Och varje dag så följde hunden med husse till järnverkstationen i Shibuya och väntade... –där tills professor skulle komma hem efter arbetsdagen och slut. Och när ritualen fortsatte år ut och år in ända fram till en dag i maj 1925– –då kom inte professor tillbaka med tåget för han hade nämligen fått en stroke. Men Hariko han fortsatte att sitta vid stationen och väntade i hela nio år på att huset skulle komma tillbaka– han började få mata tågresenärerna och blev så småningom väldigt känd över hela Japan. Och hans trofasthet har kommit att bli en, ja, helt enkelt kan man säga en nationell symbol för lojalitet. Så småningom reses en bronsstaty av honom där han sitter och väntar utanför stationen i Shibuya Och den här statyn har blivit en väldigt populär mötesplats och folk låter sig fotograferas bredvid statyn. Och han förekommer på många turistbilder. Och varje år så hedrar man då Hashikos minne vid en ceremoni vid den här järnvägsstationen. Och han har också varit med i filmer. Eh, 2009, senast, då släpptes filmen och en vän för livet i regi av Lasse Hallström med Richard Gere i huvudrollen. Men det har också skrivits böcker om honom och till de mera eh, kuriosa detaljerna kring Harsiko det hör att han också lär finnas inspelad som man kan höra honom. Skälla. Och större kan vi knappast inte dyrkan bli kan man tänka. Den här boken som vi har talat lite om från renhållningens till Molas den innehåller också en artikel som tar upp frågan hur vargen domesticerades till hund och den uppfattning som verkar vara den allmänna i våra dagar det är ju att eh, det var vargen som så att säga, bestämde sig för att bli hön. De eh, vargar som var minst skygga de närmade sig då människornas boningar och eh, hittade matrester och sånt som de kunde äta upp och så småningom så kunde människorna eh, träna dessa eh, Hundar som hade då varit vargar till att eh, bli vaktsdjur och valla eh, får och, och utföra en väldig massa nyttiga saker. Och eh, det som är kan man säga, det senaste inslaget är ju att eh, hunden då från att ha haft en massa praktiska eh, uppgifter så blir hunden ett sällskapsdjur och... Eh, det har ju bland annat lett till att det i vår del av världen är tabu att äta hundkött. Man äter inte upp sin goda vän som man är ute och går med och, och som, som man... Pysslar om på olika mm. sätt. Och jag har tagit med mig en klassiker, nämligen rottan i pizzan. Som du Bengt har sammanställt med folks i vår tid. Och där finns ju historier om restaurangbesöket i Hongkong som vi bara måste dra här avslutningsvis. Det är alltså det svenska paret som är på semester i Hongkong och har med sig sin lilla pudel Rosa- på middag på restaurang och då har de ju tänkt sig att även lilla Rosa ska få någonting att äta och då försöker de förklara för kyparen att också Rosa ska ha mat och peka på hunden och göra olika sådana här ätrörelser och efter lite eftertanke så nickar kyparen och tar med sig Rosa ut i köket och paret förstår då att hunden kommer att bli utfodrad där men efter en stund kommer servitören in och har med sig ett stort övertäckt fat och när paret lyfter på locken då ligger Rosa där, stekt och garnerad med pepparsås och bambuskott. Och paret fick en svår chock och kunde naturligtvis inte äta upp lilla Rosa utan återvände genast till syrisk. En riktig klintbergare. Och den historien den gick ju runt hela världen. Den, i tusentals tidningar publicerade den. Men det här anses aldrig ha hänt. Och det finns en väldigt massa faktorer som, som visar att, att så här lätt går det inte att ta med en hund till Hongkong och få den anrättad. Men bakgrunden att man faktiskt kan få levande djur som finns då på restaurangen anrättade den stämmer ju. Ja, är det något annat ni undrar över som rör gamla och nyare traditioner så är ni välkomna att höra av er till oss så ska vi se om vi kan klara av att svara. Skicka i så fall en e-post till @folkmindespodden och Folkmindespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustavadus Akademin för svensk folkkultur i Uppsala.